Són les 9 de la nit 107 Música Et presenta un nou espai musical Els diumenges A partir de les 12 de migdia May Fins les 2 Deixa't seduir Deixa't emportar Per la música D'abans Ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. presentat i dirigit per Jo en Castelló.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 Tropicalia. Músiques du Brasil. Els dissabtes a les dues de la tarda a 107 música. Tropicalia. El temps no existeix.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 els dilluns tens un àngel per tu, generacions, de a de la nit. A l'essència en música, només per tu. El dilluns. El dilluns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 to love me She's everything I need Bulls are perfect She's right on the money Recorda, el terreny de Futbolbols està format per 28 forats un negat per l'Associació Mundial de Futbolbols When I've Overslept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 info Ride on the down my me everything I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 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música A partir d'ara pots sentir el 107 esports també el dilluns de 9 a 10 del vespre. Recorda, a partir d'ara el 107 esports amb dues edicions, el diumenge de 8 a 10 del vespre i els dilluns de 9 a 10, una hora més d'esports per estar ben informat de tot el que succeeix esportivament parlant a la nostra comarca. Recorda els dilluns de 9 de do vespre sintonitza amb l'esport a la sense música. Cent esports amb Dani Pagès. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients dels 107 Esports. Som pràcticament 8 els minuts que passen de les 9 del vespre. En aquests moments i comencem una edició, una nova edició del nostre programa, la corresponent aquest dilluns 4 d'octubre del 2010, una edició on farem especialment els resultats que hem tingut aquest cap de setmana però també i de forma molt especial aquest cinturó ciclista, un zè cinturó ciclista de l'Empordà, eh, del qual ahir en parlàvem en la nostra primera hora, avui sentirem declaracions del protagonista, de José Errada i també la valoració final del president d'Arturo Aguirre. Ahir vam doncs, fer un petit especial dels tres dies que hem estat visquent tensament juntament amb el nostre company de Girona Notícies, eh, Guillem Plojar. Des d'aquí una forta abraçada, Guillem, i i doncs, eh, moltes gràcies per l'ajuda que ens has dispensat aquests tres dies doncs, eh, de cinturó aquí eh, doncs, eh, per les terres altemprudoneses. També eh, farem especialment els partits del Figueres per a intentarem parlar també amb els tècnics del Vilamalla i la Jonquera, dues derrotes ahir per tots els equips, 1-0 a Mer al Vilamalla i 3-0 a la Jonquera al Camp del camp Rodon. Tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Per tant, doncs, nosaltres, que posem ja fila a l'agulla, comencem, doncs, eh, com sempre, repassant els cartells, resultats de la jornada de la mà del nostre patrocinador El Cafè del Centre El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre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 Ens trobaràs al Passeig de la Principal de Peralada número 1 Al telèfon 972 53 82 07. o de fang. restaurant Cafè del Centre de Peralada. un serve accurat a un preu Acunomi di nostra gran dona Valentina tu e suo Luca te Bé, nosaltres, i com dèiem, de la mà del cafè del centre de Peralada, anirem a repassar el que són els resultats de la jornada. Començarem, com sempre, per la primera divisió... Sisena jornada, amb els següents resultats. Una jornada on s'han marcat 30 gols, a eh, 3 gols per partit. Uh, Barcelona, 1. Mallorca, 1. Saragossa, 2. Sporting de Gijón, 2. València, 2. Al·lete de Bilbao, 1. Sevilla, 3. Al·lete de Madrid, 1. Getafe, 3. Hércules, 0. Villarreal, 2. Racing, 0. Almeria, 1. Màlaga, 1. Real Societat, 1. Espanyol, 0. Madrid, 6. Deportivo de la Coruña, 1. I Osasuna, 1. Llevant, un, la classificació està encatçalada per València amb, 16, amb 15 punts, perdó, uh, perdó amb 16. Uh, segon és el Villarreal també amb 16, amb 15 en aquest cas. Tercer, el Real Madrid amb 15, amb 14, Aquí, avui portem un dia una mica amb això dels números. I quart és el Barcelona amb 13, per sota tenim el 19è lloc el Racing de Santander, 4 punts, el 19è és el Saragossa amb 3 i tancant el Deportivo amb 3 punts. També i eh, pel que fa a la propera jornada, una jornada que es disputarà de avui de demà en 15, eh de, doncs, perdó, de, de en 15, perquè aquest propera setmana hi ha enfrontaments de la selecció espanyola de futbol. Per tant, doncs, a la propera jornada disputarà el 17 d'octubre, el cap de setmana del 17 d'octubre és la segonè Barcelona, València, Atlètic de Bilbao, Saragossa, Sporting, Sevilla, Atlètic de Madrid, Getafe, Hércules, Villarreal, Racing de Santander, Almeria, Màlaga, Real Madrid, Deportiu de la Coruñol, Sassuna, Llevant, Real Societat i Mallorca, Espanyol. Seguim repasant resultats, ho farem ara a la Lliga Adelante, a la segona divisió A, eh, on eh, aquesta setmana s'han marcat 22 gols, eh, també doncs, una mitjana de 2,2 gols per partit. Amb el següent resultat, jornada 6, Numancia 2, El 0, Córdoba 2, Barcelona 0, Tenerife 1, Cartagena 1, Nàstic 0, Xerés 2, Oscar 1, Celta 2, El Alcorcón 2, Rayo Vallecano 0, Villarreal 0, Salamanca 1, Granada 2, Girona 1, Recreativo de Huelva 1, Les Palmes 1 i Betis 3, Pontferradina 0. Ha començat a les 9 del vespre, fa per tant doncs, uns 15 minuts que ha començat el Valladolid Albacete. La classificació després d'aquesta sisena jornada amb 15 punts, dos equips, Betis i Celta... També Rayo Vallecano amb 15, amb 14 trobem el Salamanca, amb 12 Les Palmes i amb 6, eh, amb 6 a lloc el Jerez, amb 12 també, en 12 el Barcelona B, que és 7è el Girona el trobem en 16 lloc amb 6 punts i el Nàstit de Tarragona en 18è lloc amb 3 punts el Girona que la setmana que ve rep el Recreativo de Huelva l'equip de Jordi Matamala i l'exequip de Raúl Agné Un... la resta de la jornada està composada pels següents equips pels següents encontres Numanci a Còrdoba Barcelona B Tenerife, Cartagena Nàstit de Tarragona Jerez, Oscar, Celta Alcorcón Rayo Vallecano Villarreal, Salamanca Granada també trobem a Les Palmes Betis Pong Ferradina, Valladolid i ells Albacete. Recordem-ho que la setmana que ve no hi ha futbol de primera divisió, per tant, doncs, la segona pren tot el protagonisme. Segona divisió B, entrem ja en territori de futbol territorial. Uh, en aquest cas, amb 21 gols marcats en aquesta sisena jornada un total, o una mitjana de 2,1 uh, gols per partit, uh, amb els següents resultats Gramenet 1, Alacant 2 Un 1, Esporti Monés 0, Atlètic uh, Balears 1 Terol 1, també l'Hospitalet 1, Gandia 1, Oriola 2, Mallorca B 1 Dènia 2, Sambuia 0 Alcullà 2, Lleida 0 Uh, Castelló 2, Badalona 1, Sant Andreu 1, Benidorm 1 i Sabadell 1, Alzira 0. La classificació, doncs, encapçalada, en aquest cas, per Sant Andreu amb 17, uh, també, en aquest cas, Oriola amb 15, el Cullà amb 12 i el Sabadell, que ha pujat fins al quart lloc amb 13 punts per sota. Trobem en 17è lloc el Sant Boià amb 6, uh, 18è l'Atleti Balears amb 5, uh, 19è l'Alzira amb 4 i Tancant a ah, l'Hospitalet, doncs també amb 4 punts en aquest cas tercera divisió eh, sisena jornada 19 gols marcats, una mitjana d'1,9 gols per partit Eh, els, eh, sisè, eh, com dèiem en aquesta sisena jornada els resultats han estat els següents Montanyès a 0, Castellafel 0 Espanyol B 1, Cornellà 0 Europa 1, Matlle 1 Poble de Mafumet 2, Escò 0 Premià 0, Reu 0, Terrassa 3 Vilafranca 1, Balaguer 2 Llagostera 3, Vilanova 0 Palamós 2, El Prat 0, Masnou 0 i Gavà 3, Amposta. 1. Eh, la classificació encatsalada per Terrassa amb 12 amb 11 és el Llagostera ja segon tercer l'Espanyol també amb 11 i quart la Montañesa sorpresa la Montañesa amb 10 també el Palamós és cinquena en aquest cas amb 9 punts per sota tenim el Premià amb 4 que és 18è 19 el Mas 9 amb 3 i tancant el Balaguer amb només 2 punts la propera jornada la setena el proper cap de setmana Escó Europa, Reus Pobla de Mafumet, Vilafranca Premià, Llagostera Terrassa, Palamós Balaguer, Masnou Vilanova, Gavà el Prat, Amposta Castellafels, Cornellà Muntaanyesa i Manlleu Espanyol. Aquesta ha estat la sisena jornada de la lacera divisió.. <fixi> Nosaltres, que seguim amb el nostre repàs de resultats, baixem fins a la primera catalana, jornada 5, amb 27 gols marcat, 2,7 gols per partit. Uh, Vic 3, Guixol 0, Poble Sec 2, Sant Cristòfol 2, que uh, un Olímpic campfajó 2, també L'Olot 1, Olesa de Montserrat 1, Gramenet B 1, Igualada 1, Rubí 2, Blana 0, Sant Felueng 3, Sants 2, Moncada un, Tortosa, 1, Paralada, 2, Gimnàstica Iberiana, 0, i Tàrrega, 1, Vilassà, 1. La classificació, després de 5 jornades disputades, el Vic que ha fet el ple 15, 5 victòries de 5, 15 punts. També, en aquest cas, el Paralada és segon amb 13, només ha cedit 2 punts en el que portem de temporada, i Olesa de Montserrat, tercer, amb 11. Pel que fa a la part baixa, trobem el Sant Cristòfol, el 19, amb 2 punts, i el Blanes, 20, amb 0. La resta de junyins eh, són l'Olot amb 13 llocs 5 punts i el Guixols també 16 amb 5 punts. La propera jornada la conformen la setena, següent, la sisena perdó, els següents partits. Guixols, Tàrrega, Sant Cristòfol, Olímpic, Olímpic Can Fatjó, Poble Sec, Colesa Rapitenca, Igualada, Olot, Blanes, Gramenet, Sants, Rubí... Tortosa, Sant Feliuenc, Gimnàstica Iberiana, Moncada i Vilassar, Peralada Recordem-ho, el Paralada disputarà el seu partit el dissabte a les 6 de la tarda i és que el proper dimarts torna a haver-hi eh, jornada en aquesta primera divisió catalana el dimarts 12 d'octubre i es desplaçarà al Camp del Tàrrega. Però abans, el dissabte, aquest proper dissabte, eh, viurà, es viurà l'enfrontament entre el Vilassar de Mar i el Peralada. Passem uh, fins a la regional preferent uh, la quarta jornada 21 gols, 2,3 per partit i uh, han estat els següents resultats, Turó de la Peira 1 Palau de Plegamans 2, Granollers 0 Mollet 0, Ripollet 0, Banyoles 1, Premiada dalt 3, Farners 1, Avià 1, Gironella 0, Tona 2 Caçà 2, Horta 4, Canyelles 1, Figueres 0, Manresa 1 i Palafusell 1 Mataró, 1. La classificació, després de quatre jornades, l'Aviac ho ha guanyat tot, 12 punts, el mullet és segon amb 10, tercer és el Ripollet amb 9, quart és el Manresa també amb 9, amb 8 punts trobem el Granollers 5è, 6è és l'Horta amb 7 punts, el Premià, que també té 7 punts, és 7 i el Figueres, que també té 7 punts, és 8è, eh, 9è, el Canyelles amb 6, de 6 el Plau Solitell i Plegamans amb 5, 11è és el Turó de la Peira, amb 4, el Tona és d'Utze, també amb 4, 3è és el Palafusell, amb 3, el Banyoles també en 3 punts, 14è, el 15è és Farners, amb 2, el Gironella, que és 16è, amb un punt, i també amb un punt, 17è el Mataró i 20è el Caçà. La propera jornada, la cinquena, Turó de la Peira, Granollers, Mollet, Ripollet, Banyoles, Premià, Farners, Avial, Gironella, Tona, Cassà, Horta, Canyelles, Unió Esportiva, Figueres, Manresa, Palafugell i Palau Solita i Plegamans, Mataró, recordem-ho, Figueres disputarà el seu partit al camp del Canyelles diumenge a les 12 del migdia. Nosaltres anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit ja acabant de repassar la resta de resultats d'aquesta jornada. A Paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Míriar en quadro... Menjar per emportar. És de la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 d'herbes o de fang restaurant o cafè o caldant, del centre de, de Peralada un servei acurat a un preu no econòmic per estar dins, secreta, dona valenta tu és tot el lo que fem un croato for Nosaltres que arribem al punt de dos quarts menys cinc de deu a les 9.25 minuts del vespre i eh, seguim repassant diferents eh, resultats d'aquestes categories. Eh, entrem en el món de la primera regional en el seu grup primer. s'ha marcat 28 gols, un total de una mitjana, en aquest cas de 3,1 gols per partit, 3 derrotes per als equips de casa, l'escala 0, Bisbalenc 1, Camprodon 3, la Junquera 0 i Amer 1, Vilamalla 0. La resta de resultats, eh, Tordera 4, Sant Gregori 2, Lloret 2, quart 1, Bescanó 1, eh, Besalú 3, Caldes un Badesenc 1, Sant Hilari 1, Bos de Tosca 3 i Tossesport 1, Ripoll 3. La classificació encatxalada pel Ripoll amb 10 punts, el Besalú és segon amb 10 també i el Lloret tercer amb 9. També eh, el Tordera és quart amb 8, el Camp Rodon és cinquè amb 7, també amb 7 el bisbalenc. Setè és la decenc amb sis, també amb sis, un grup de quatre de cinc equips més. Bossa tosca quart, Vescanó Vilamalla que és 11è i el dotzè el, en aquest cas la Junquera. El Tossa Esport que és treè amb quatre, ator és la mera amb quatre també, el Sant Gregori que és 15zè amb tres, setgers alcaldes amb un, també amb un punt l'escala 17è, tancant el Sant Hilari, 18 amb un punt. La propera jornada, la cinquena, Ripoll-Bisbalenc, Sant Gregori-Lescala, La Junquera-Tordera, quart, Camprodon, Besalú-Lloret, Abadesenc-Bescanó, Bos de Tosca-Caldes, Vilamalla-Sant-Hil·lari i Tossesport-Amer. Nem a la segona regional, grup 15. Jornada 4, 31 gols, una mitjana de 3 en coma 4 per partit. Amb els següents resultats, Porvou 1, Cabana 0, al Alguifac 0, Base Roses 2, Emporia Brava 1, Borrassà 1, Bagú 2, Viladamat 2, Verges 1, Llençà 2, Lledó 1, Torroella 4, Agullana 1, Roses 4, Sant Miquel 1, Sant Pere 3 i Monells 3, Esplais 2, la classificació en 4 jornades disputades, Base Roses i Agrupació Esportiva Roses encapçalant la classificació amb 12 punts. També, en aquest cas, el Torruell és segon, eh, tercer amb 10, i quartes a llançar també amb 10, 5 és el Borrassà amb 8, sisè è Sant Pere amb 7, set, i 7è el Probou també amb 7 punts. El Vila és 8 amb 4, així com l'Emporia Brava, que és novel, el Verges també, de 4 i el Monells, 11è, també en 4 punts. 12è és el Begú, amb 2. 13 Cabanes, també en 2 punts. El Guifèc, és 14è, també en 2 punts. El Sant Miquel és 15è, amb un punt i encara sense puntual, El 15è, el 16è, la Gullana. I el 17è, el Lledó. La cinquena jornada, la propera, Esplais Cabanes, Base Roses porbou, Bou, Borressal Guifac, Viladamà, Tempur Brava, Abrava, Llençà, Begú, Torroella, Vergès, Roses, Lladó, Sant Pere, Gullana i Monells, Sant Miquel. Anirem cap a la tercera regional, grup 30, amb 37 gols marcats, una mitjana de 5 en 29, quasi bé 6, 5 gols i mig per partit. Uh, la quarta jornada, com dèiem, Jafra 1, Montràs 0, Gualta 2, Sant Jordi Des Valls 3, L'Armentera 10, Camallera 1, Cursa nou Ciurana 3, Cristinenc 3, Medes l'Estatit 1, Sant Pere 1, Saoleda 0 i Boliviana 3, Aro 1. La classificació en aquest cas, Bàscara 9 uh, punts, uh, l'Armentera 7 i el Sant Pere 7. El Montràs és quart amb 6, 5 és la Comunitat Boliviana amb 6 punts també, 6 és el Cristineng amb 6, el Sant Jordi que és uh, setè amb 6, el Saoleda, 8è, amb 5 punts. El Cursac és 9, amb 4, també en 4, des del Jafra. Amb 11, trobem, amb 11, lloc, trobem l'Aro amb 3 punts. Amb 12, lloc, el Camallera amb 1 i amb 13, el Gualta amb 1. I encara quatre equips sense puntual. 14, l'escala B, el Medes l'estartic, 15è, el Mariscal d'Ullà, 16è i el Siurana, també 17è, encara sense puntuar. També eh, la propera jornada, la cinquena, Mariscal Dullar Sauleda, Monra Sant Pere, Sant Jordi Jafra, Camallera Gualta, Siurana L'Armentera, Medes Estrati Cursar, Aru Bàscara i l'escala Comunitat Boliviana. Eh, la tercera regional, grup 31, 33 gols marcats, una mitjana de 4,12 per partit. Per tant, doncs, una mitjana alta la que s'ha marcat aquesta setmana, aquesta jornada 4 en aquesta tercera regional grup 31. Eh, amb els següents resultats, Horta 1, cada que és 3, 7, Marca de l'AM 2, Salvatans 3, Paralada 2, Cistella 3, Vilafant 2, en aquest cas, perdó, Vilafant 2, Cistella 3, es va canviar l'ordre del partit, Garriguella 1, Vilasacre 2, La Junquera 0, Figueres 4, Base Roses B 3, Espolla 2, i Llers 3, Navata, 0. La classificació encatçalada per tres equips amb 10 punts, cada que és Cistella i Llerç. El Figueres és quart amb 9, el Fortià cinquè amb 9, el Marc de l'Am, amb 7, també amb 7 el Vilabertran, el Garriguella, 8è i el Vilasacre, 9è. El Vilafant, que és de Z, amb 6 punts, també amb 6 el Bas i Roses B, l'Espolla, que és dotzè amb 3, el Sant Llorenç eh, el trobem amb tretzena posició també amb 3 punts la Jonquera també 3 punts eh, 14 è els Salvatans 15er amb 3 punts el Vilajuiga 16er amb un punt i encara sense puntuat 17er el Nevata i 18 è el Paralada. La propera jornada la cinquena, Nevata Cadaqués, eh, marca de Lam, Fortià, peralada Vilabertran Vilajuiga Salvatans Vilafant Sant Llorenç, Vilasacra Cistella, Figueres Garriguella Espolla la Jonquera B i llers bases roses B també direm a repassar un resultat del món del bàsquet a la Copa Catalunya de PAF 71, premià 65 també en el món en aquest cas del futbol femení, el porbou que perdia davant del Breda per dos gols a sis, un porbou doncs, que no tenia la, la sort de cara en aquesta jornada <fut> I seguim repassant més resultats pel que fa al món del futbol femení. En aquest cas, eh, repassàvem abans la derrota del Sant Pere per 2 a 6 davant del Breda. També un empat eh, entre el Girona i el Bàscara. Girona 2, Bàscara 2. Això pel que fa a la primera catalana, grup 4, la segona jornada. Segona catalana, el grup 7, è també segona jornada. Base Roses 3, Llagostera 1. I el partit, l'encontre entre el Sant Pere i el Peralada fou suspès també ressaltar un resultat del món del tenis taula el tenis taula tramuntana de Figueres s'imposava a les Borges pel resultat de 4 a 5 per tant doncs eh, això és tot pel que fa als resultats nosaltres que després d'una petita pausa tornem ja per enfilar doncs eh, per anar a desgranar els diferents temes que tenim previstos per aquest vespre d'aquest dilluns mm -hmm. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del cafè del centre de Peralada Paralada sí. 7 esports, amb Dani Pagès. I nosaltres que continuem i ho ara anant a parlar, com dèiem, del món del ciclisme. quasi Hem fet un resum de quasi uns 18 minuts del que han estat els 3 dies d'aquesta ronda. Sentirem protagonistes i dels 3 dies i també doncs, sentirem eh, finalment el guanyador José Radá i eh, l'Arturo Aguirre després doncs, ja d'entrar els premis ahir diumenge, just davant de la Torre Galatea, en el podi que hi havia instal·lat a la pujada del castell. Per tant, doncs, anem a sentir el que, aquest resum d'uns 18 minutets que fèiem o que fem d'aquest cinturó ciclista de l'Empordà. Hemos conseguido alcanzarlo y, bueno, pues ya había que, que ir a topar esta meta. Uh, una etapa difícil, ¿no?, con muchos repechos y, bueno, que s'ha ha cortado bastante, ¿no? Sí, siempre la primera etapa de una vuelta es muy, muy complicada porque nadie, nadie controla, ¿no? No hay un líder y, bueno, pues hay que estar muy atento a todos los cortes que hay ...que se hacen y ya ha sido... Se ha hecho un corte numeroso, hemos estado ahí... ...y luego lo más fuerte ha sido los que hemos llegado a meta... ¿Cómo, cómo has visto el nivel de, de la carrera? Bueno, el nivel de la carrera muy bueno, ¿no? Hay corredores con mucho nombre como Mancebo o Berrada... Y bueno, los equipos extranjeros, así que creo que hay gente muy buena. ¿Este mayor lo vas a conseguir llevar hasta el último día? Eso espero, ¿no? Estoy bien de forma, me encuentro fuerte y, bueno, el equipo, como hemos comprobado, está muy bien. Pues muchas, muchas gracias y te deseamos bueno, bueno, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Muchas Gracias. Bueno, Arturo, Arturo, ¿sí? Arturo uh, primera etapa del cinturón Explícanos uh, cómo la has visto Y uh, qué te ha parecido el... Bueno, la etapa me ha parecido espectacular eh, Sigue siguiendo el nivel de cinturón Eh, bueno, se ha podido ver que cómo ha llegado, cómo ha llegado toda los ciclistas que se ha roto la etapa totalmente, ha llegado a un primer correo destacado al Cantar solo, luego un grupo perseguido reducido y luego el resto del pelotón frente trozos, digamos. Una etapa sobre todo muy muy rápida, ¿no? Que ya en pedacitas se ha roto, eh, era previsible. Hombre, era previsible porque los equipos eh, bueno, ayer uno de los árbitros, el árbitro francés les metió una buena arenga para que nadie se descolgara nosotros también eh, bueno también les comentamos que el hábito francés no sabía que aquí los equipos, en plan broma, claro los equipos vienen a darlo todo y parece que han cogido lo que se comentaba ayer y han venido a darlo todo porque la prueba ha sido ha ido muy rápido muy rápido, muy rápido. y bueno, y de cara a estos dos días que faltan la etapa de mañana, la etapa reina diríamos, ¿Cómo, ¿cómo se prevé? Pues la etapa reina, espectacular pues mañana puede saltar la sorpresa de cualquier equipo eh, vemos que hay equipos que están bastante bien organizados y prevemos que mañana haya estrategia, cada equipo va a llevar una estrategia desarrollada segurísimo ¿Apuestas por Moisés Dueñas como ganador final o crees que puede haber alguna otra alternativa? Eh, se le ve tanto a Doveñas como su equipo bastante fuerte, pero claro, eh, tampoco hay que despistarse que están el resto de equipos, que está claro que veremos una gran prueba mañana, veremos una gran prueba y que cada equipo desarrolla su estrategia. ¿Cómo has sabido que haya tanta diferencia entre los primeros y los últimos? ¿Ha habido más de 20 minutos de, de retraso? Es un tema técnico, a mí ya se me escapa un poquito eso. Puede ser porque haya equipos que traen corredores que traen que, que empiezan a desarrollarse aquí. Eh, a ver, dentro de los mismos equipos estaba, estoy seguro que hay mucha diferencia entre ellos, porque inclusive a última hora pues nos han fallado algunos corredores que les han llamado a otros eventos. Mm, puede ser clave de estas. Doncs aquests eren els dos protagonistes en qui parlàvem en qui, entre d'altres en qui podíem parlar després de la primera etapa el guanyador Moïsès Duanyàs i el president de l'entitat de l'esport ciclista Figueres i organitzador de la prova Arturo Aguirre nosaltres que també juntament amb el nostre company Guillem Pujà al qual li agraïm moltíssim aquesta feina feta com dèiem al principi del programa doncs érem a Sant Esteve d'Envàs a la sortida de la segona etapa i abans de la sortida naturalment parlàvem amb el que portava el malloc groc Uh, doncs abans de sortir Moisés Dueñas ens comentava doncs, que era difícil mantenir el Mallot però que, uh, que ho intentaria el seu equip anem a sentir el que ens comentava uh, Moisés Dueñas abans de sortir de Sant Esteve de Doncs això és el que comentava Moisés Dueñas abans de sortir i no va poder ser i el va perdre doncs en mans de José Rada que en definitiva va ser qui es va endur el malloc groc eh, finalment eh, després de l'etapa final però nosaltres abans de sortir de Sant Esteve Bas, també parlàvem amb un dels corredors destacats de la cursa ella és Francisco Mancebo anem a escoltar el que ens comentava el corredor Francisco Mancebo Doncs això és el que comentava Francisco Mancebo. Nosaltres, ja en el final d'etapa que parlàvem amb el nou líder era en José Herrada i també ho fèiem amb l'alcalde doncs, de Sant Esteve d'en Bas i la Vall d'en Bas doncs, que ens comentava que allà a la seva població s'apullava bastant al ciclisme anem a escoltar els dos protagonistes eh, Miquel Calm, alcalde de Sant Esteve i la Vall d'en Bas i també eh, el nou líder en aquell moment José Errada. d'esports amb Dani Pagès. Doncs això és el que comentava José Rada després de la segona etapa en final a la Junquera amb José Rada, doncs, que no sabia si podria mantenir el Mallot de líder perquè en la darrera etapa doncs eh, havien d'atacar els de, la gent de supermercats Freud i eh, també Francisco Mancebo, un dels grans, eh, un dels que era a priori eh, favorits en aquest cinturó ciclista de l'Empordà. Va ser així, eh, efectivament, Supermercat supermercats Freud va atacar i Caja Rural es va defensar molt i molt bé tot, en tot moment José Radá va estar defensat pels seus companys i en els carrers de Figueres va ser Israel Pérez qui es va imposar sobre el, gran grup, sobre el grup i per tant va guanyar l'etapa, però el verdaderament important, el malloc groc, el malloc de líder, se'l va endur finalment José Errada, Un José Herrada que va estar acompanyat al podi per Moisés Dueñas de Supermercats Freud i Vicente García, també, de l'equip de Supermercats Freud. I el guanyador per, per equips va ser, en aquest cas, el Caja Rural, l'equip de equip de José Herrada també eh, pel que fa al primer català de la general va ser el corredor Benjamí Prades i el primer estranger va ser el corredor Peter Chips per tant doncs eh, això és el resum final d'aquest eh, 11 cinturó ciclista de l'Empordà i no podíem finalitzar naturalment sense sentir el guanyador eh, José Herrada però també Eh, volem sentir les paraules finals del president de l'esport ciclista Figueres que ja ens avança que ja porten treballant eh, temps amb la dotzena edició, que ja estan inscrits a l'UCI, ja tenen dates i també que estan treballant amb alguna novetat que avançaran quan estigui totalment tancada. Anem a sentir doncs el que comentava al final de l'etapa eh, d'ahir, al final de la segona etapa, el president de l'esport ciclista Figueres eh, i també el guanyador eh, de la cursa, José Rada i Arturo Aguirre. Anem-los a sentir a tots dos.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 Un recorregud mágica a través de las diferentes manifestaciones artísticas a Germanán del Seus Poblas. Un mon, moltes culturas. Cada día usa las dos de la nit a la sense música.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 Pels dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Etxot. Etxot. Esports, edició dilluns. 107 Esports. Són l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. La primera categoria estatal, la divisió d'honor I per parlar de Tenis Taula i del Club Tenis Tramuntana I concretament de la primera victòria de la, de la victòria que va aconseguir el Club Tenis Tramuntana Tenim a l'altre costat de fer el telefònic a l'Ivan Laval, del seu president Ivan Molt bona tarda Hola, bona tarda Bé, eh, és així, no? Començàveu i vol debutar amb victòria Explica'm una mica com va anar el partit davant les Borges doncs mira, el partit de la veritat és que era una incognita important perquè nosaltres fèiem debutar el, el nostre nou jugador estranger i hem, en dos anys hem tingut un jugador hindú Patic Meta i aquest any havíem decidit canviar-lo per un altre jugador també hindú, més jove, en Rubin Kumar, i era el seu primer partit i no teníem molt clar com s'adaptaria al doncs, país, van a la competició, però bueno, el seu rendiment va ser extraordinari i va guanyar els seus dos punts amb molta solvència i la veritat és que la por que teníem d'aquell potser el primer dia no s'adaptés, doncs no va haver cap problema i juntament amb la resta de l'equip en Jordi Pell i en Jordi Sagué va ser un bon resultat un 4-2, un, un partit difícil, el Borges és un dels equips complicats i va ser una bona victòria a casa per començar la Lliga. Uh -huh. uh, una, com tu dius, una victòria a casa per començar la Lliga, i com s'encontinem ara aquesta temporada, explica'ns una mica part d'aquest canvis d'estranger hi ha molts més canvis eh, i objectius, explica'ns una mica tot plegat eh, Sí, mira, en, en, en quant al primer equip l'únic canvi ha estat el, el jugador estranger, aquest any Gerard Hovind de butaca empàtic, tot i que és un, també un jugador bastant de nivell i de nivell similar segurament els dos, el problema era que ell tenia una altra oferta d'un altre club i nosaltres no, no vam poder igualar-la i aleshores vam buscar una altra opció que nosaltres ja teníem pensada de fer ja un parell d'anys la resta de l'equip és el mateix, continuem amb els mateixos jugadors i, en principi, la situació se'ns ha de donar doncs, més o menys com l'any passat. Jo crec que hem de ser dels equips que hem d'estar dalt, hem de ser dels equips capdavanters. També és veritat que bueno, la taula ens posa tot al seu lloc, no? Vull dir, el dia a dia ens ha de posar al seu lloc, però crec que hem de ser dels equips a estar dalt, uh -huh. equips a intentar disputar la fase final, per dir-ho d'alguna manera. Ah, recordem que la temporada, la temporada passada el club tenistre muntana, doncs, va ser un dels que hagués pogut disputar la fase final, la fase de 100, i, doncs, eh, al final s'hi va remuntar. Ja, aquest any, eh, si tornés a passar la disputaríeu, com, tot i que és molt aviat, acaba de començar tot, ja eh, ho heu, heu pensat. És molt aviat, però segurament, segurament acabaríem prenent la, la mateixa decisió, que seria no disputar-la, degut a que lamentablement les instal·lacions que ens accedeix l'Ajuntament de Figueres són bastant lamentables i no permeten la, la participació nostra a la màxima categoria. La màxima categoria demana uns requisits a les instal·lacions que lamentablement les instal·lacions que ens accedeix l'Ajuntament són tan penoses que no donen per poder competir en una competició més alta, tot i que per nivell segurament podríem ser-hi per falta d'instal·lacions a la ciutat com a mínim, les que ens deixen nosaltres, les que ens cedeixen nosaltres, l'Ajuntament, doncs, és impossible. Uh -huh. I no heu parlat, eh, no sé, arribat el cas, no us heu plantejat intentar parlar amb l'Ajuntament, que us cedessin un altre espai, no sé... Sí, amb l'Ajuntament fa que parlem sobre això. L'any passat no ens vam presentar després de parlar amb l'Ajuntament i que ens reconeguessin que tenen un problema d'espai i que a les seves solucions passen per altres esports, com el futbol i el bàsquet, i no pel tenis taula. Uh -huh. Doncs, Ivan Lavado, moltíssima gràcies per atendre la trucada del 107 Esports i esperem doncs que pugueu eh, aconseguir quantes més victòries millor i que pugueu quedar com més amb un millor a la taula classificatòria. Esperem que sí, moltes gràcies. Moltes gràcies. Uh... Doncs nosaltres amb el món del tennis taula en Ivan Navador posem el punt i final al nostre programa d'avui. Ens manquen eh, 30 segons per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Nosaltres que us deixem amb el nostre company eh, Pep Ballano i el Generacions eh, pel fa als 107 Esports i tornem el proper diumenge a partir de les 8 del vespre que passin una molt bona setmana rebim cordials salutacions a qui els ha acompanyat des del punt horari de les 9 del vespre i fins ara mateix quan arribem a la de un servidor Dani Paget